ورچنده انما اتخذتم او تفسیری جلالین کې لیکلی دا ما ترجمه د نور کتابونو او تفسیر جلالین خبره کړی ده چې ما ما چې کومې موصوله دا ما مصدرې دي انما اتخذتم ان اتخاذكم دا تفسیر جلالین ترجمه ده د دې راچسپان چې ستا نیول شهباد خدای نه خدایانه او بوټانه مودت بینکم دا دا پرده تا نو دا کولو د دوستۍ دی په ما بین ستاسو دا د دوستیم پکې په خپل دوستیم جوړه کړئ دا په شې دې سره دوستیم جوړه کړئ دا د دوستۍ باندې صرف په حیات دنیا دا مودت دا نه پیدې خوبه دنیا کې په آخرت کې نه دی وړي وګورئ نه سمه یوم القیامت او بیا پروز د قیامت او یک فرو دیګي چې کوپر بکای یانه بیزارب شي کما کشران د مشران نه راځه بیزارب شي با حکم چې کشران دي دیګي بے باذل احسان د بیزارې بو کی باز ساتو چې کشر دي پرښو د ښا چې کشر دي بازونه د مشران او ویل انو او لاند تر وې کشران بعضكم بعض السلام بعض السلام سيكون شرعان دي بعض السلام بعض السلام بعض السلام دلوية درجة خلق دي اواما هو وعاكم لكا تکان رضا السلام فجمعا لكشران وزمشران النار اواما لكم من ناس فآمن له لوت ايمان روض ابت خليل لوت علیہ يعني سمانا یا نو تټ تصدیق لا اول چا کړی دي چې د داوود نبوتو کړه لا اول تصدیق لوته السلام کړی راځي لوته السلام ما ته وی کنه دا ورته کړم مله دې شو څه احرار نکم هغه ابراهیم عمران نکم هغه د راز دا ورته کړم څوک چیرې ورې دي څوک چیرې فری دي السلام چ انیه مهاجرون دا زمير وي ابراهيم عليه السلام تراجي وي ابراهيم عليه السلام چ انیه مهاجرون زه هندرتون گيل ال عربي خپل رب تا دلې عہديت جماعت امر کي چر شام مکدا ان ول عزيز الحكيم نو کاخي دي عزيز الحكيم دي عزيز دي نو دشمنان له وم ساتي او حكيم دي سموا د بپاغه خبر امر کي چالي کي زم ما دا بو سرګه د دې دی ما دا معنی چې شریف جهاد دې کریم دا سبب د ترکه په دنیا کې دې یکا نتیجه ومحبنا له او ثمه خبر کړي رحیم علی السلام دا اسحاق علی السلام مبارک او یعقوب علی السلام چې اسحاق علی السلام پیډي ان وسیمر کو او جعلنا او موږ قائم او شاتل دا جعلنا معنا د پدې دې موږ قائم او شاتل دې الواد دکې نبوتو څنګه ولې چې ټېکره ابراهيم عليه السلام راوړلې راځې کې دي خپل خاندان ته خدای پیغمبر رالې کړې دي نذر رالې کړې نذر رالې کړې اپ باندې توبه څل ویه بلوله مرته دا ټول پیغمبران د دین رښتو د الواد نه دي اول کتاب اول کتابونه څلور وړه کتابه ده په 5 واټ نه دي څلور وړه دورات دیکن انجیل دیکن زبود دیکن قرآن دیکن انجیل زبود بنی اسرائیلو کی او قرآن بنی اسرائیلو کی او دا دو خبری دیکن او دو زامنی دیکن نتا قشری سلور والا کتابا و آتاینا خو او منگا برکتتا انجزد پر بنیا حسن و اینو فی الاخرد لمنس فالهی ولوتن و سکرلوتن او علیہ السلام اس قال یا قوم هی حکم مخی ځکه بل قوم ته وی چې انکم به شک ته تاسو چې تاتون الباشا ما سبق وکوم او مخکیوال جنته کړی تاسو نه بهامن حدین اچا ان العالم د درځه ترځه حیوان چنه کړه حمار نه کار نه کوي تاسو بس راځه تاسو دې په درو قباې حباندی په واحشوباندی شریف مړه یار کومې کړې د درو په واحشونه په دیه یاد کې درې په احشیر را روانې تاسو دا تاسو نه وجالا دا یو باندې شله په سورته را تکوې ناری نو تاسو او وی سره یو ا تکوې یو باندې او تاسو پرې کوي لاره ینه په دیلان چشوب دی کله نو چاوي سره سیا او ټوک مکوری کوي او نکادې مشرک ولا تاسو ته نو چې کانه به بریښته 69 به ان ویډیو کونو 69 به پیلو او تا تونه دګه او تاسو رات تکوي فینا دی کوم دا درې مکه شدا هغه ته ک تاسو رات تکوي په دې خپلوا کې المنکر او دڅو دا منکر د کار حيا کا دا ها دا مړه د بي جوابا مله څنګه جنګول چرګان د بي جنګول او تا قناږي چې کوم دی نو شته جو بلته به شاووتونه ورکول ها شاووتونه منه بل یو ادخال د اصوافيو وکاو حضور به په یو غوونکو په مجلس کې به تیری جوړ استیدو حضور نه ګورتا او او ترخونو نه به غوښتل خبرات او دا وګری جام فرند پماکان جواب وکومې لارتو د گندګي کارني او پماکان جواب وکومې نو هغه جواب ته قوم تدم الا ان مگر دا چې وی وی چې ایت نه تمک تنا تکو بیا ان كنت من الصادقين چې تیرشتین کې جواب کيده چې دې په شو د وينه په پمغه عذاب را دي زه راي وله قال رب بالسني على القوم المفسدين ريکې او ما تلجات راکا او دیچ کم دی حالاک کرا دا بی کبر جاکر آگا دی پیشوید ما اللہ دعا کبولکلا تاکد ابراہیم علیہ السلام خبر خدا تنہیدان لدل مقصی مقصود خسر حلاکت تخون دلوت علیہ السلام جے کنری اللہ پا قویا جسو ولما جاعت اخر کلچران رسولنا اصلاح جزمگ ابراہیم علیہ السلام تنبیل بشرا پا بشرا بشرا الولد وولد الولد Qu inna maliku aale xael qarria da de ki cis de Ina nexa cu siun ke dadi kiliqau xalzuali او de zaaliman di pakupper a pakkis muno dan متاشتا خبرت ولسمه لپاره کې کړبه په دې کې لوته السلام دی قالو نه نه عالم به من مګه عالم نه په اړه چې باندې چې په دې کې دی او اهل هو او متالکین ددته ال درتهو کان فل الغادرين ولما جاء اترسلنا اور کرچال ال استایزمنګ لوته السلام ته ولي هغه فلسطین نه را لوسو زدم تمام بین کې اور تاسو راځي تاغه د خدای راځل دي چې را مابې یو یو په لوري چې موږ تاندي نو لوخه ارګل چلال اول استاد زموږ له سلام ته سي ا بي ام د دې هم چې دا د حکومتي کانو په شکل د قسې دي او په ځوان کبي شو په دې باندې زرع د جهاد ته سینې نه یعنی د جهاد تقبل تندل شو او وقاد وی لا تخپه ارشتو ته شمې یریګه پخپل ځان او ولر تخزن مغم ځل کېګه پمږه او پخپل باندې ورغاه او منجو کا من تا دن جاتر کو وقصلکستا متالکین تا الا مراتک مگر دبشت کان پنل غابدين هغه د باقی ماندو نه د په عذاب کې امر کوي چې سر پد وکسان دي ګورې د او دې مارو فلست کس نه کوي یو مؤمن الله تعالی یو سړی مردار کړی چې ما دا یوم ډېر دی ها بیگ یو لَس دلس کو پریده نو سړی ځات یو مردار په ولوم چې دین ډېر شي ان نمون جلونه موږ نازلون کیو انا احی اهل قریا فاذلکی لبانی رزم من السما اي کیا عذاب چې کوم دي د اسمان یب سو کون سنده دی چې بنا پرنه نکولا او الله په کو یو الله کترک او ما پر خدای دې صدونه په دې صدونه کې آیتان بيینتان هغه نشانه ښکارا ها کوم د پاره چاګلونه اني شان څه دا ولا مو په دې کې د خبرې کړې چې هغه دې کڼ راته آثارشتي او په دې وچ هغه کانې چې په لګېدې دي هغه موجود دي او اکثر په دې چې دا و دینا چې دې پکم دې حلال شو تک ته تور یو کوپت مو یا دې جاری شوې شابې سپېلې لکه دې چې مامري دي ازما یو مورید توسمسته جذبې هغه امام ته وګرځیدل تکې توري او وږي ځکه زينه روږي د حټو پر شکته چې د مردانې په شان پدنیږي تکا ده ایلا یومنا هزار باندې عربي او ایلا متین او موږ راولې ګماتيان تاخا عمرت دی فبل او یان النسبيرو پکانه یا قوم يا عبد الله عبادت کبې ده یو خدای مونږ د یوم او امید ساته د ورځې د اخر د ورځې د اخر امید پکړه سره سړي سادي او سادي چنه کومل کی کړي مانډوړي ها اولا کا سوفیل ارت کوشش مکوې پس مکو کې مفسدين تخریب کار قوم کی تخریب کار قوم کی اپکد دبو هغې تخریب کو فرز تو مشایحاتو راځو توونی ویلرزلذلی فاشبہ یوګد دل پیدار تیم په خپل قرونو کې جا تیمین بگی بلوا سال په بل زنګونو فقره اوه انا د اهلکنا عادن مګه هلاک عادیان او سمودیان بگی عادیان چې کوم د سلام دي سمودیان چې کوم علی سلام دي او وقت تبینا او نن په جتا بینا لکم اخکار او او تختت تبینا تاکیسر اخکار دی اخکار کیگی استاد حلاکت تدوی من مساکنه هم دا زیون دو سیدو دا تجورشن باقبل با حلاکت تدوی اخدا تختاری ولی اگر دا کسی تنگار او او زی جنل مشایدوان او خیست کریو تبینا که دا دمیر حلاکت تراجی دی او او زی جنل مشایدوان خیست کری دوی دا شایدار اعمال دبی فیگید نفصددهم ندی منک لعن سبیل اوکانو مستفسرین اوکانو مستفسرین تالی با یو سو یو ترجمه دادا شوکانو مستفسرین او دی خرعا کلمن سد دیوانا گوری نو سلی ونی خنو خرعا کلمن دو یار خلقو یالکہو خلقو کدیواناو دی او خوشيار خوش او یعنی عقل مند او وجفا زمو ترجمه تاسو ویلا چې مستفسرین سمانه مستفسرین دمنه یعنی د دنیا په کار کې ډیر ماخلو لکه سنت روح کې برازي يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم للاخرتهم غافلون دنیا په کار کې ما ماخلو او درې وترجمه اورت علیبا چې وکانو مستفسرین د دې کې وی کی کنا پزله د دې یقینو په اخرته او صرف خوائشات او نفسانیو باندې کړو مستر دا معنی ده چې د دې پرڅ کې په مکمل یقین وو او اغراض او نفسانیو او خوائشات او نفسانیو ته باندې کړو ابل وی وقاروم او حالات مې کو او فرعون او حامه اولته جاءو بیشک وړاندې د ډرو وړ اوطا د ډرو وړ خبيسان و تا السلام بل بجنا په کارو او معجزاتو نو فستک برو سرکشي برا هر به کې وکړه فل ارضی په څو سردمي دني سر کې هغه مکان صادقین اونودي په دې ځینچې ځمونه د عذاب نه الله په کوئی کفلن د ايمان دی اخصدا د زنبې ما دا پهنه کومه شروع د دینه مګاون یو فقلی ګونا نو باندې هم دا تفصیل دي نو باندې پدې کې او سمته چې موږ راولې ګل بدر والا پاله د کانو پاله دا سوته صلی الله علیه وسلم دي او ومن هم حساب ګوري په سوا چرا هغه با توی چې پغې کې کاني بي ینه سه حساب سمونه ورکهوس فوختو کې در جمعه اغه حسيب مين براولې کو اغه با د چټبي فکانو وشتل له معنا نه او ومن هم او بعضې پدوي کې اغه شو کو اخزته سایحه چوني وغه لده چکم دی او ما د جبريل سلام اترې سموځاندې او ومن هم او بعضې پدوي کې اغه سوت دي حسبنا بهل ارض چې عمته ولا پدوي باندې زمکه شوپی چې قارون دي او ومن کوم هغه نارښت نه چې څوک تي کان الله پلیستمهم ولیکن کان و تسو میز دي مون ارته کار د کوبري کولو د محافظو کو الله په کويه چې ځله زالمان دوی پکړی دي مسل الذين تخذو مثال د هغه کسانو چې دوی دی ولی دي چې او یا حاجت روا او دوستان خدایان د دې مثال پشان کا مسله العنكبوت ییکی مثال پشانه دہن کبوه ته د جولاکت ته دي جمع عناکی برازي مازور چ عناکی برازي فایګي او ان کبوه ته جولاکت د دې جوله دا جان سنگر دا بازو لمبووی کیدی چې دا چا دې د دلر قول نه دی په کارم فایګي وایسکا چې دې چه نو د پا هجرت پښپ باندې او پرواز په هجرت په غارصو کې دې چې کوم دې جانګ ګرځو لګتا او لکن عايشه بچنه تو خیر و فیوتکم من نسج العنكبوت تو خیر و فیوتکم من نسج العنكبوت او پاکی کیا غفلی کوټی نسنا دجا لچک دې د العنكبوت تا و ان هاجور شل فقرا کداه پریدی نو د فقری پیدا کئ و ان ترکو یور دې تر چې کم دینه دا پکېری پیدا کەی مان کمودا منازه پښې او اتخذت بینتا چې دې ټول کې یو کوټه د سطر کسې او ان او حمل او یقینا دې رسستی او زعیب د کوټونه له بیت العنكبوت هغه کوټه د العنكبوت ولی زکا چې نه ګرمې ده په کوډی شي نه یې خني ده د با د پکوچی نه با وړاند پکوچی اتقسیم ساته لکه خدای پاک و یو چې اوسره ما سره شریک نېسي نه که د جولہ دا جاء اخس حاجی په میمن ورو پقد استم ثک بالعروۃ الاسقا دې کده دېس کان یاله مکه ته ته دې بس راته چې په تراشي د چا عادت د باندې ګټه توغړ شنو سره د جولا سره د را غریفه کلی په پی پی انو هغه پکته سره غير ذي عقل یہ دوں نے چدی عبادت کی دیوانختینا من شے عرش چدی وہ دی مستحق عبادت نہیں تا کہ رب انه لا يستحق العباده دی مستحق عبادت نہیں او هو, هو العزيز الحكيم او اللہ وہی وہ دل کلمہ امسان ادا مثالوں مثال خپی جنہ کنا اور اما سلونا مدر بوها منګه بیانو دین ناس لپاره خلق لګي او ابن كثير ی کلی دي چې عمرو ابن عاش ما بیان کری دی اللہ العالمون مگر چکم دیا عالمان صاحبان دل علم الدین او صاحبان آئے وہ خبر میں بې دې تشبيه او دروځي اخلاق وې زرت چې دا تشبيه دې بد دي ګناه مڼې کوي لګي روزي تیر نبي چې دې دا نه مڼي شوڅه تو دې ورځو مې شو آزاد خاصه او چې په شياب ذکر دي چې انسان چې مونږ او سره دا غه ارتکام دا قباې کوي نه غناونه کوي نو معلومه شې دا مونږ چې کم دې کنه پدی مونږ کې سفره دا مش برابر نه دي د په ارکان او کی یا په شرایطو کې یا په کیفیت کې یا په غایت کې پاتره دا معنی د دا وعده ده د وخت شو درې پکې پدې یاد کې والله ذکر الله اکبر او ذکر د خدای چې اکبر من کل عبادت ليس فی ذکر الله دا لوې دې ته هر اي عبادت ته چې باوي کې ذکر ولاني زالورو مجمل مبارک الله يا اندمو ماته او الله دوی کې باغ آسمان نشتا څه کوي کا ذکر دې کنو په آتی متا است په جزات کوي زګای لم مجازات ایو الله ولان تجادل اهل کتاب د کتاب په څفر یو هغه یا محرک کړي دا ملي دا پره ردي چې دا ملي ج... دا سوجي ولا دا حکم دا یا تاسو نه کوي و کومو نن تاسو چې امننا بالله دا اے سلام اولت مرګری په يهودو کې <تصفح> او نجاشي مداګرګري خاصا کې پنا سوالو کې يؤمنون به اينت کې په پدي كتاب ایمان ور دي زه کوي يمنه دره مزاريش ته دغوري ادم يا ترى ممن اوله ابا د من ان شوطي چې ایمان په پاينده کې وروړي قرآن ومایه جهود به یاد نه هه او انکار نه کې زموږ دای بیګي پاده ظهور ها الا الكافرون مگر کافر کافر د یهودو د مشرکانو د نسوارو اورا ځکه او پیغمبر علی السلام وی چې په ساده نه بوت نمانی نه په ذویبانه شېشتباندسته نبوت کې نه اشتباه پی نشتا فازا مما کنت حضرت تنبی تذنو چتا دشتو من قبل هی بلم به نا ان جتابی ناپمانا کسری تردو مپور دو, دو باری اسمانه په کی وی د کدن او د کمالدار چې دی په یاد ویږي پی شدول الذين امت العلم چاوې ته علم مر کړی شوې دي او وي کنه دا دا وبي پزنو نو کې قائل دي ما مشر چې په زو هم په ویلم کې راخل دي هم ما يجحدو بهاتنا او انکار دي د زمون دا یادونه نه الا سوادم مگر زړه ماندی هوتو او غیرانه او او وايي چې له قانون قل النذير پرسلا به آیات من رب بهی معجزات او او غنشانات تقلب نش منګه کوم غواړ پریک غن پرمایشی هغه شپوی کنه څو نه دی بن نشانات دی دی دی کی دی قل انما او الله په کویا چې ګوره دینوري موجه دې وړي دا یو قران شریف کافي نه دي چې دروازه قیامت ته پولیس دایې به موجه ده ها او نن یفهم اي ان دا په ان شې کې چې دی کوم طلبای شان نظر نا اله کتاب چې موږ له مناظر کړی یوت لا چې مشد پر دې شی دا شګه د استمرار ده ها عليهن بطیبان دي نو تروز قیامت پوری او او دخو بہنو رو پی اغمبران موجدی مستمیری بھی کپا حیات پوری مختش بھی او حیات پوری بھی این نفیزان لکا یقینن پا دی مذکور کیلہ رحمتا دیکی رحمت تی او ذکرہ او نسیت تی دیکی رحمت پا کی ولی دی سکرچ بیان دا حکام ہو دی دا خالصا نا پدا کندا او ذکرہ نسیت تی ولی نسیت تی سکرچ دی ترهیب تر او ترغیب وکړلې او دا نسيه تم تک کتابوي کنه پا حضر کنوی حجرت و ازنیل پاما بسو بی زخیره بسو سنگا اوی زخیره چا کم دنو دا یو سو خسان کئی احوانات ہوگی یو میگی زخیره کئی نادانی دن نکئی نا بل مگ زخیره کئی بل انسان کئی بل شای نکئی ڈادری دی یا بھئی انسان میگی سر مشابه شوی دی یو میگی دی بل مگ دا آو انسان دی بھئی او او باتیوی چسلورم قارگا دی ویدار زخیر اکی نو سرک زخیر اکی او قبض القادر از یلان دی رحمت اللہ علیه بیدی زمان دی طریقہ کی سرک داخلی گی ویاغا با پشان دمار گوی اینما انا مثل طائر اینما سقتو لقتو زمان بیسال پشان دمار گا دی بس چده با دشتن زان لبس ساری توشوان ساتی چ کمزکه زه وګورم دې دا مرتبه د اني راغونډه تا کده مارغه نشم ابو زرعه کې په اړیږي چې څارد په خودل حرام دي یعبل ابو زرعه کې فارې د چې څارد په نړۍ خودل مخنم کې خودل ورپشي کې خودل ونګولې چې خودل انا رواجه شاحادث حبابوی کې نو ابو زرعه کې فارې هغه دې جایز جواز, خبر دا اور بیر خبر دا جواز دا دا بل خبر ده او توکل بل خبر ده جواز خوشت دي نه ابوذر دې په خپل مذہب تي اوکه ابوذر یې په اړیدا مذہب دی چې بالکل دا کې خود ناروا دي دغه مشکات کې برتراشي او سلیده خلیفہ کومخ په کونټه والی شننه لوش حبيوالې دې په کونټه کې کېږي کابل احمار په والی دې او هغه ته او د سفر د عثمان څخه په مخ کې داته سره هغه تاسو کوونکو یې دا عبد الرحمن ابن عوف وفات شوه دي هر ډیر ما ته پاتشو د دې د صحاله دي احمار وتوی جر به حق په کې ادا کړی نسیه دې بيږي ویکانو به پاتې وي خو ابو زرعه کې پر سر کونټه او شش وخت وي داته څه دي موږ یې ما در شنو نه دې دې چې نه که ما سره د دې وحده غره مې چې کم دینو کې کې سره درو پندري نو ما حضرت نخان باندې راغلي چې ما وټولښت چې په دا تټینته دا ټول په نمبر کول په کار وتا ځخیره کولی وي قناه دي په نه معلومه شجرته په لنځیرت سایته په یې ابو زرقه فاری زاهد السحابه او توي ک الذین صبرون بعضی چې بي چې عام دان غره ده ی توکلون سلام نا دلوی خلقو خمل دی وقعین نا ترنزو بابا جی سیب چو دلتا که تیر کان که بے مکمل چونه کور که چست آمانو کان که بے خلق راوستر ویراش شای پا دی که چست سری دو خدا پرنو میوڑی ختم بے کچی اگا بے ختم کچی دماتا تاو کل چی خلاب تا خلاب میسی اگا لگا داغی پا دوام اگا چی تا ختمی دی تاسوی نا دا ہے چی تالیبان چونه کمیږي په نسيطي کې چې په جهان سره کمیږي نه کوي زیاتی کوي ته باندې شيږي یكن په خپله او که نور حدا نوک چرته په حق نه پکاسې کمیږي نه په جهان در نه نه پوهه خلک دي مکهي منډه او دې زیات تر ځنه لا تحملو چې نه زهيده کوي رزق بل الله وي رزق هوا الله وتوجور کوي وې یعقومو تاسو ته درګې موسمی ولالي ولې انسان م... ته اګه تدینته پروجې چې من خلق سماوات چې پیدا کړې دي اسمان نو ول پردوز وک او سخر شم ثول قمر او تابې کړې دینو راشومه چې تاسو په کار کې دې درې دي نو بل جواب نشته یاقولون الله وې بشرا خدای کړې نفان الفقول سره دې د نړۍ وړشي چې د توحید په تخلیک کې نه کنه مینه نو توحید فی الاولویه ټول زمونه الله ويخبر اس کا الله روږی ورا حقای لمن یې شا امتحانان چې صبر کوي کنه مینه با ويعد الله او الله د تغیر در پانا چېر د صبر او ان الله بكل الشیء علیم الله په هر شیء علیم دی دا محل دفسته او د سفره د ځیګه تو د مالح دې ته نه حدیث کړه هغه دي چې باذ انسان دا سدي کله مو ترجمه پورا خجری خرابي دي دی. نه خرابي باذ انسان دا سدي کتنګ کی پنودینه خرابي واه ولا انس انتم ازما ده کسمه کتابینه ته پوسوکی چمن چې اندازه من نظر شوک نازری ځاشمان نما انو به په هریا بهلار دا الله چې دې کوي په دې سرزمکا مېم باندې موتہه پستمردا پستا وچوځا وینا نه قبول نن الله دې بو چې په جواب نشته چې الله تعالی کولې الحمدلله وې شنه د بل اکثر نه اعلی کنیایا کیدون بلکه اکثر چې کم دې نکار نه دي د دیو جنم روح مته فهمه مقدمات د توحید معنی او توحید معنی امو مقدمه یې مليځه د ټوله او الله په کوی چوما هذه الحیات الدنیا نده د زندگی د دنیا الا لهو ولعب مگر سر پیدا خوای سدی لهون پایشاد ورکو ولدی او ولعب او لو ویدیو مسخره قل له بكل راضٍ أو الدار الآخرة کونکو نور دې پکې سلیم وشوږي او مطلب دې اپا بال باطلې اپل موجبه یو کبي حابر کړه اپا بال باطلې یو خبره اپا باطل چا غبوت دې سنم ابادل يومن ويمان روي او پنيا متخذي شكونت بالحرم دې یا طورو نشکر ډېر ډېر سکونه په شکر خاله د ظالمانو ضد باچه بچيږي خدای ستاسو بچي ووشتو مسلمانانو ته ورکلا الهیو مینا عزا د نن ورځې په ریکه خیره مسلمانانو خلاص کړو او من عدلین چې والی ز به په دنیا باندې ومن اجلم عاشق به ظالم دي مم منسترہ دا هغه څه چې د زانو جوړي په الله باندې کژبند وروغو اسپت شریکه ته کوي او که دبر حق او یادې تکذیب د حق قران کوي دې کې بل قران حق بل نبی حق لمه جاوہ علي شفي جهنم ما اي نيشتري په جهنم کې مسوا ټکانا د پاره د کافرانو نيشتري په کافر دي ايات معلومه شوه چې افتراء عل کفر دي او مكذب بالحکم کافر دي وَاللَّهَوَيْجِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا آن اکسان چیدوی گوشش کردی فینا بے گئی اممنگا کے فی سبیلنا زمون فلق و قردان کے بے او لنحنینہم نمنگ پا په دیتا سبولنا آغا نار اخبری بے گئی سنگا ابو درداسیا اب مبارک کو اداد تالب العلم و تالب راغ لے سنگا چ پکما ولذین جاهدوبینا مثلا ذا چې دې jihad کې پمنګ کی, کی علم نمگ او علم حاصلې نمنګ تو خو یوشو بل نه لارې خپري توفیق د عمل به ورکم توفیق د عمل به ورکم عامه یاد لري او ان الله لما المحسنين بشک الله صلاح د سر نیو کو کار نه دی بسم الله او سوره مکی دی اغه هیڅ شنو نه یاتان داش ویته یاتونه مبارک دی پس ان شاء الله دا شروع وایي ومسوا هغه د اده جی بګی هغه پس مختصر خبره کومو دا چې دی دا څکارو شو چې یو د پارس خلک دی د بت پرست دی اټش پرست دی مر پرست دی نجوم پرست دی او برچ کم دینوگه که دروم خلق دی دانسوارای نو دوی یو بلسرا اے یو بلسرای جو بلاقی شو کمی شو رو مسلمانانو دا خوا, خوا چه رسوک آلیف شنو خواد غروم بالا غروم یا او دا کافر دمکی معظمی او وی وی چه یر دانس دا کس دا لگچه کسرا ریگی او دا دي د فارس خلکو د قوم په خلک باندې غلبو کی دا وړي رخیوله هغه په پر پرست دی وګړه هغه پر داسې دا دا کېده دا چې قدرت شانت او ګوره چې سو چې پارسیان پر رومیان باندې غلباو باندې غلبا وکړه تاسو له خبرتیا کوم چې کمزره غزا شوې ده ټول هغه ریگی دا, دا په شراکې په اجرعات کې پتا مخاماته ده على او بیا سه به دې او کافر په مکه مازه مکه نشربمانه تا وی وی زمان ګمبر غروس تاس عمر ګرو غلباو کا مون تاسنه چې تاس په غلطه یې موږ یې چې موږ اکبر مبارک وی کې او دبر پسې یاد gear راهغه چا صحیح دیونه په بدعش زرد چې دې په پروم باندې غار مودا کی سلگ مودا کی نبساں کا بیچل آیا نادر شو کانا نوراں آگئے و بسو پمکا معظمہ کی گردی تشتے کے اے وی خوشحالی مکوے اس خوشحالا کی ما وی دا روم بپا پا رسمان اگلے بکن یودری کا لپس دا دروخ له به مزا پدې شرط لګو غلبا وکړ زکه چې قران یې موږ ته د دې هغه وسې کمدې نه کانا هغه بیا چې دی نو راغی پسې ټیک دا ویزا کپدري کال کې دنننن دنننا روم غلپه په پارو شکر ما ته بل څو حاله دي د دې دا هټه دې چې تمار چایز دي غلبا وکړه روم باندې نو کمبر له سلام طرح حضرت محمود اس و بينا ان درو کل تعین ک تداولی ت درو کل تعین کړي حضرت دوی بيزع خاطر نو پوری اطلاق کی دون هه د هم حضور مبارک ته تمام وکمالات او مکمل دي تو ګر په لغت باندې دا څه لګیږي دا د درو کل وو نو کال تو وي دا ته هیڅ خاله ستا چې کوم وسه یوه چې دا کومه ورته حزرت ته تلکخه درينه یلشه ورته چې را دل سل به سل به کو عبي بده بو بده دی وکاله وایي وکاله به کو بازار به تنه هاکان افاص کې وو نو په سويه وسره په ځا بو یا چې کله غرش کنه او ما شرط نه او وبي ابن خلفه او وسید اکبر ولګم وی شهولګ اره د استقرار را پیدا شو چې د مسلمانان په دامه کومه ځمار کې د چی پرې دی نو وبي ابن خلف را نیو سیدکا رضا شکایت وی چې مال زميوان را کله داسه ماته یې را د چی دی چې ته دادی پرې دی کنه تاسو ګورمونه یو ورته مې صدا سره کومه ځمې برګده ځکه چې هغه نه کانا مسلمانات تلویتاش باپریگده ورد اوی ما لزمیوار لکا نو حبد الرحمن ابن اوی بکر پس زمیوار ایکی ورک زمیوار ایکی ورک او دان غلبا در روم وکر اجیب دان د در روم دا پارس چپر روم بانده و شوا دا پینزم کال دنبوت ده دا کال ده پشوی؟ او دا پینزم کال جنبود دے بس پتک زمانا کی او کلاو چې شکم دیکھا نا بازی ہوئی پینزم دی بازی ہوئی شد پاس دے خدا پینو پیگی خواد سر په پینزم دی خواد. او یعنی دا او بازی ہوئی چنا تحقیقی قول حافظی من کشیر پا پیگی البدایا و النحایقی او دا رنگ امام پخودین رازی چنا دا د حجرت نا پینزکالا محکے دا پنجا تحقيق کیږي. سړي تحقيق خلګار چې بيزه قال لري، زه تمه کېده او بس په خبر او فرحه جوش ول. نو بیا چې کوم دی نو دغه په بدر مردان شو. جنگه بدر کې مردان شو. نو وس هغه بیا دې مردان دي بیا دراغه شي دي کې اکبر او چې بیا اون ختې ده نو فارس او د روم چه ای کلا مخابله لالا نو روم غلبه و قلبه پارس او دا اغرز دا چه پا دیزه اکی مسلمانان و غلبه و قلبه مشترکان و پا بدر دی نو دو خلاله جمع شوید جمع شوید کنشو پا بزده لارد شدیک اکبره او بیاسه او باقا مالی دا وید وارسان دارواشتا سلو خان راروان کلمدی دی پاک تیراوستا ځرا اوس ته حضرت مبارک دیوی ربي ذا خوشنګمال دی وی دا په کنا پانغه تین کی وی غوا حضرت مبارک وتوی په سوختو سوختو ستاسو شان کی شان پورتل کړو چې دې ګستاخ کني نو در حرم نو غري چې دا حکم له کنه هغه تین کو جواز یې زه دا او بیا وتوی ستاسو په تاسو څخه کوي په څرمه کې حضرت داخلي شي دي کې اکبره چې نه دي کولی چې فایده کوي محرم ایدو لکه د اممتی د پیغمبره پس هم په دې د انتظار پیغمبر دې کولی اممتی سړی یې مرتبه کړی ده دا دښت شپې پس نو پاکستانښت نو څو دې کوم صالح بېګې نازي الله پاک جلال فرمایي الفلام مې سورت روم مګې دي اجازه پېتا اې تونا مبارکي بسم الله الرحمن الرحيم الفلام مې غلي بوت روم وېګې او مغلوب کړي شو روم اعل روم ادا جنگ چړې بل په مابنت شېو دي دا جنگ وېګې کنه نو دا ازرو بېګ ازروات او دبوسران پا ما بین که دی دعا از روحات او دبوسران پا ما یو طرح تا او بل طرح تا بوسران دی دی ما بین که دا دزمکه دا شام ادن الارد از روحات و بوسران فز ادن الارد فنیز دیز کی پا پنځ دې مکه د روم کی پارستا چې لا کوښمه نه ته وي او بصرا دي ازرو عادی او بصرا دي کنا پنځ مکه کی پارس کا مکه د روم کی پارستا او او دا پارچان کی دي دا برومیان کی دي من بعد غلبه هم من بعد مغلوبیت ته تا غلطه پر موږ مسترف مبدلی مقبول دي پسته مغلوبیتنا موسی اللہ پاکویی چندگیر مارا خوکم دیو من کم لو رومبیت مغلوبیت درومنا او من بادو او پسته غلبي درومنا مغلوبیت دروم اوال کرده غالبیت دروم ویمکارتی یعنی سمانا دامانا دا لله امرو من قبل من بعد دامانا دا ایخوائی ایمان لگا که مغلوبیت اول دی دا دروم او پیان غالب دروم دا دادوانا پا قضا و پا قدر دا خدش شوی نور پکر سرشتا ایخوی نور پکر سرشتا اگر چه دوانا کافر دی من بعدو ندی دا دا دامانا دا ایمان پا دیده دا, دا, دا قصو ساتا و یو میژن او پر د قربانځي شغله بروم بر په پا فارچو کی یفرحوالمؤمنون خوشاله شي مسلمانان به نصر الله پاینده تا خدای ولی ولی زکه چې څنګه امداد د دی کده خورانيو زم حقانيت کارن شو چې په ناجيب کما خاله کړی و نه صادق کده صادق کنده صادق شهوا او بلدار مسلمانان په کافرو مغلبه وکړه په بادر رحمش علی جمشوی رضا یان چرمن یشا او هو العزیز الله پاک عزیز دی او رحیم دی فاض الله فاض الله هو الذن لا يخلف الله الا مخالفتنا کی جوادق پدی لیکن اکثر د خلق نفی کی عالمونا پې کی کنا پې کی ظاهره مل حیات دنیا پې کی ظاهره زندگی د دنیا تجارتی صنعتی صنعتی پدی کی او دائے او ظاہری ہوئی ولے چپا باتن د دنیا کا پیدے دین و باتن د دنیا د سر پارا دے د آخرت تا پارا دے گوارے دیکر نہ دے جی محلوم ہے د دنیا نپی دی گوارے سلپا بظاہری پیدے گی ظاہران تکی پا پیدا پیشوی جی اے یعلمونا ظاہرا من الدنیا دون باتن الحیات الدنیا باغی نپی کی نو دا خوزر یا د آخرت تا او دید آخیرت نخو مقابلون بے گئے بے خبر دی آخیرت مکمل بے خبر او قابل دی اولا محتفق کرو آئیدوی پیکر نکی فی انپسیم بخبال ازنونو کی جما خلق اللہ اللہ ندی پیدا کری اسمان نوزمکی وما بینا ہما اللہ بالحق مگر پا حکمت سرا او فا اجل مسمع سرا اجل مسمع دامنا چتا غاج اللہ شید آسمان, اسمان نو ختم او د ډېر من مين الناس باندې رجاءه کړونه د کائره بهم په کې په ملاقات دخل پروردیګا عباس بعد الموت نکافرون منکر دي اول دې سیرو په لرډي آیې دې نکردي په دې باندې مکه د شام او د یمن کې د شام او د یمن کې وګرځه نو پین ذروجیو پوری چې کيفه کان واكتبو الذین جسره انجام ډېر کسانو مې قبل هم چې په خوار دینه تشويدي هغه جامې دادي کانو او اغا بخوانی غلق اشد منحوم دیر زیادت دوینا اوگتن پا قوتی بدنی و پا مالی که واسارو او اگوی اڑاولی و دا زمکا زمک اڑاولی وان دا پاند او دا پاند کروان دید اونو زمک اڑاولی واراول پی جنی اڑاولی چوبا سا او ام روحا ادا زمک اواد کڑی اکثر دا اگنا امرو چه احلی امکو ام عباده کردر دا دازمکا ابی نی اکثر عباده کردوا او جاتن رسولهم او راغلی و تا پیغمبران دبی مل بینات بما کان اللہو. نو اللہ تعالی جبی سرح ظلم کردو چه بغیر دی جلم نینی ولی بی ولیکن کانوان پسوم جزلمون سمکانا سم آنکبتاللدین دا آنکبتاللدین ولی منصوب دے دا خبر دا کانا مقدم دے او اساؤو اسا او داسد ا اسا او سو ا ان کذبوا دا ان کذبوا چې دی دا پرتاو مختلف کم دی نو کې کیسو ګر اسا او اسو ا اسم دکان لري او زه تقدیر رو بسم الله ول ترجمه کوم تقدیر رو بسم او دا ان کذبوا چې تا بول خبر دا مبتدا محضو بے تاربا دادے آیات ترکی بلے گران دے ماتا کو کو آو کت سم بیا شو آقبت انجام لاغ کسانو اساہو جب بدي کریو اسو آ دیر قبیق موسوایا اصف تلاشا جی سم مکان اسو آ عاقبت الذين عصوا مندې وکړه کوینه شم مکان او بیا او بدترین عاقبت ان کسان چې بدی کړیو عاقبت او بدترینو کبهترینو بدترینو قبیحو خنو او اوه او اساءتهم ان تکذب مبتدا کې دا وضعیت دې اغدابا جان ګرځبو دې کې کنا چې تکذیب وکړ پایته نه خدای هغه کان دې استاجون الله یبدل خلق الله پیدا ګرځي مخلوق پابل करत ثم یویدو او بیا بیا ژوند کی پستموتنه ثم ایله یی رجون دنیا ته پوسپکیږي او یوم تقوم الساعه هغه کمرګ باندې خرابشه قیامت ودریږي ایبلس المجیموم دې کې کنا نہ چپشی مجرمه ولی ولي بچپشي يوه درجمه داني چپشي ذكا جس دليل لرهن جس او یادانا چه يبلس المجرمون ناو دبشي مجرمان چه کافران دي ناو بس خبرات ختم شوا او ولم يقول لهم او نبج دذوئ دبارا ذيكي کنا ولم يقول لهم لا يكون لهم نبي دذوئ دبارا من شركائهم نخدا يامي دذوئنا او شپارس کونت بیوان نبی آبکانو بی شرکائیم عوضی بوی بخپلو شرکو خدایانو کافرین کنا کوپر بی آگے باندی بینکار کئی سنگا بوییا چو والله ربنا ما کننا مشرکی والله ربنا ما کننا مشرکی و یوم تقوم الساعتو یوم ایزن یا تفرقون دا خلق بخوارشی اسبده عرش کی طرف تجی دا جنت یاندي اسبده گس طرف تجی دا دوزخ یاندي پرده معنا ها ان کوم تفصیل د تفرقه ته ف تا تفصیل یاده به هغه کسان چې مان وړ دي عامل صالحان دي نو پهه دتن ریگه کنه دی په باغی چکه په باغی چو د جنت کې ټوله باغی چی دي جي پیږه یحبرون مسرا ذا با ششی يُحْبَرُونَ دَبِ بَ اِكْرَامِ کې دې دې بحث کول شي او دادا یو ترجمه دادا چې يُحْبَرُونَ د دې عزت کول شي او طغَبې کول شي رضا او ځه مترجمه دادا چې يُحْبَرُونَ بِتَبَع كَانِ بَ جَانِ کول شي دېګي او سما په وته کول شي په سما په شتا او کا شما مشته شما مناسو یعنی دا دا ضمانه ديجو او جو ګرون تجربه ما ایمه مجاهد کړی دا پسې ما سلام چې تو ایسته بچته بچی چې پدې کې یوه غنزې او دابا وېدې کې نهنل خالداتي دا راځي چې حدیث مبارک په تکرار کې دې ته دارو کولی شهخه تمامه دي سربون وی په خوشاله ووږي په انواز او له دا ته د دې نړۍ او نور په خالي او بل ځای کې به ان شاء الله راځي ما عمل لذینه کفرو ارچاءه کسان چې کافر دي به شوي چې کافر دي اوبکت د بیا ته را دا تکذیب کړی د زمونږ د آیاتونو مولا کاله الاخرته او د ملاقات تا اخرت د باس بعد الموت او لاخرته راځي محترمون یو شری دې کنه نار روانه آیاتونه مبارک او سبحان الله حين تمشون وحين تجبحون له الحمد في السر الاخره دا جرا ساری پټین دیوی ویږي دروازې چې کم اوځي پکې څه کمیره راځي دا باندې پځه ولاري ځي پخا او د شپې چې دی وی دا شپې پوجي پکې چې کم کمیره راځي دا باندې پځه ولري دا په حدیث کې راغلی دی کذا په حدیث او بالله ابراهیم علی السلام ته د بی خلعت وقفہ کنا ابراهیم الذی وفى دا پدې دي کلمات په دته سبا او بیګه باندې دی تیبي ته لا کملو شو ابراهیم الذی وفى آ ابراهیم چاخه په خپل لا ته باندې دار دار ونه سپری حینه تمشون ارګله ستاسو ماخان کې داخليږئ ازا او وحینه تسبحون او ارګله ستاسو سبا کې داخليږئ او له الحمد او د الله د پرسناده پسمنو پزموکو کې او ماشيان ارګله ستاسو او باخر د ماخن سمجه کې شارته نمورات نمازګر موز دي او وحینه تسبحون تزهرون ارګله ستاسو په غرمه ماس پکینه نه نوکریله حیا الله پاکوبه چې جم دی او مریوبه چې جم دينا او وی جو حلیلانو ته الله تعالی په بیان سره زمکا ادمو ته آپس ته جواز دا مینا اوه کذالیک ته قری پاک فرمایې ممناياته دغه د ا د ا شدی د دې د کې چې کم دی کدا آیته ندی چې دا دلالت کوي په بیان د قام من قدرت خدای بادي دی و و من آیاتی او دنه يماتم دي چې سړی مل خدای یو مني او مینه اياتي او باز د ایتون د خدای تعالی ان خلقکوم چې تاسو پیدا کړی یمن ترال نخورلا ثم ایزا انتم بیا ناګنه تاسو بشرون انسانان به تن بشرون چې پدا مختزمو کې باندې خارش وې فو د عالم تاع ممین اياتي او باز د خدای قدرت د خداینا هغه دنه چې ان خلقلکم الله پیدا کړی استا سور نه پره پاره ان ان پرشکم ستا سو د جنسنا پیګ کنا اسوا جن بیبیانی موږ هم جنسه با هم جنسه فرواز د تر کو نه ایدها د دې ته پاره چې تاسو هم جنسه او جعل بینکم او الله ګرځولې د ستا سو د پیپمابین کې مودتن او محبت شفقت مودد من محبت او رحمت من شفقت او پښو علما وی چې دا موادت دې کنه موادتن سمونه محبته دا کله چې ځوانګ چې خزر ځوانوي خزر خاون ځوانان وي نو دې سره محبته دي او کله چې بیا بوډاګان شي نو بیا رحمت شفقت وي دي چې منځ یو ځای کې تعریبان وي چې تاسو یې کړتي چې کمته نو دې اعلان کړی ځکه یې وډه رضا ده دا یو بوډا و او یو بوډا و امبصار اته دا کور نبرو ته غديوان ته بیرړی وایي نو ته یا دا سمخه مخ ته کې دا چې رو او فصو دماس په خین دایته کنه خرمې جوړین روست تر ما خام د نور په اړ په او دت کوونه به سکه او باسه غړې به یو کله به په وکو کې خبرې کوي اچھا وکه زه څنګه بیا داسنه په ځی جوړه باندې زړی خبري عزم کړم نه پېښوت شي نو سبيانه چې په کاتو ښایست دي مدا چې لیک نه بیا شپه فقط نه د دې بوډا د بوډا چې کم دې نو توم مینه پوچه زپاتات شوې ما نه ما خامو په موزه او ته چې وته پریس نه شپه فقط وی دا تر اسماوات و رحمتہ ان في ذالک یقینا قد یمذکور کہ لا ا جاتے اگر نہ خدا قدرت دی تکو یہ تفکرون چاوی فکر او سوچ گئی اب مینا یاد او با سی تن قدرت تھا اگر ساری خلق السماوات پیدا کوندا اس پیدا کوند آسمانن دی او دسمک دی او اختلاف او الجنتکم او پیگی اختلاف ست عشرہ جی بھی دی پیگی اچ چھ سدا پاسر او یا جی بھی دی ابا سی وری دارې ځاتې ما الوانکم او ستاسو مختلف رنگونه دي چې دا هر انسان رنگ د بل رنگه مخالفت یې یو آیا ورنځوکه څنګه دي تدلګي نه رنگ کوله پرې ده چې په خبر به یو نوی دي چې یو څه خبري وي دا د خدای قدرت کی او ان فی ذالک الایاتن للعالمین ویکي او لوې ان خن خنیدی لپاره د عالمینو للعالمين السلام پدسر دي للعالمين برا دانعین دانعین مناهکلان او بمنه یتی او بلتا دا سردا دا شوشو تریتی شوماکی یا ش نورمدا او باز دنه خد کو قدرت تخ لینا او دګیدل ستاس دی بیللی چدا امرک دی یکنه دی او ونهار او دروذی <تصفيق> او تغرف من تل ببلستان من بند غرض استقلال الرزق ان في ذلك الايات لكم يسمو <تصفيق> بين زم ومنها ياتي ابا سيدنا خد القدره خدانا يريكم البركه خوف خي تاس تدني برخما خوفا ا بدا شحل کی خائفين چتا سيريدن کی دسنا نپریو تو او تو معن اوستاس و تمی با باران کی دا قرابان بل دیجو و دا پیگر اغمار چرش پیدر چگی ہوئی و یونس جلو من السماء ما او نازل یلنا دا اسمان نو بر پیوحیوی الارض اللہ جمدی کئی تر تازا کی بدی سر از مکا بعد موتی حا پس دا قچوالی و ان في داگینا این فی ذالک ال آیت لکوم یاکلون او داچه دیکن شپگم شپگم انخا و من آیتی ہی ان تقوم السماء ولان دي عشمان وزمكة فأمر دخل ثم إذا تعاكم يا أرقل الشتاة فالله فأكراهو بلي تعوة تم من الأرض فأيورا بللو ها أمر تبيلوه أية حل عجوام البالياء واللحوم المتمزقاء والجلود المتفرقاء حلمنا إلى عرض الرحمن تقضاو نغداوت تكسد نامي مخيم تاستويلو چدا سراؤولی پر یوران بللو نیسرا پیل علیہ السلام نزا انتن تخبجون منال قبور تانسو بروزید قبرن جب دی اور آزی جی اور لہو او دادی اللہ کبار من في السماوات آغ سر سباس واننو کی دی فزمکو کی دی اور کل اللہو قانتون دا اللہ تور دا اللہ تابیدار دی نحکم تشریقی کی کلی نحکم تکبیلی کی دور دی کنی دی نحکم هو يبدا أو, أو, بيه بيه او هو الذی یبدأ الخلق چه پیدائ کی پیدا کرے دی مخلوق جدا کافر منی اور ثم یویدو ابی برابر واپس کی او ہوا او دانسو بیا یا حادثہ د پالا د ربن اس وہ عمر د پارے پیدائ گرانی چه پیدائ منی نی ادو کتر کولات رمانی ونکل مسل لالا او ددی اللہ د پارے د 20 بلن بلن شام والا اف سموات پشبانن کی اپس یَنَب اسمان کې سوک مستحق د بندګیشتو نه په ځمکه کې دا دا کوم لري او الله عزیز الحکیم او الله په کویې چې ګوره ته چې دا خپل غلامان د ځان سر نشری کوي په خپل مال کې او ما سره زمات بندگان په عبادت کې شریکي څونه بنصافي کوي په پښه دې دې هغه دا ا پرازا چه الله بگو چی دربلکم الله بیانایتاش مثلا مضمون عجیبا من ان پرشکم چکاین دیشتا شود نفشونو داسیلان دهم مثل اسیلان اسیل دیکو مریان اسیلان دی اسیلان اسیلان من ان پرشکم تا شود نفشونو یندا اسیلان نگوری استا سود همسلو اصلانونه او خلکم زکه چې علماء دې وښو کنه خلکو مې شتا شره پانا مم ما د انکه چې کوم او دای جننا ملکات چې مالیت راوی شتا او تاسو مالکان قبضه د تاوی من شرکاء شرکاستا په ماغه مال کې رزقنا کوم چې ملتاشه درکړې دی نه فانتم ن او وی في هی په تصربته دماغ کې برابر یه ها برابر یه نکو رہی نو خدای پکو یو سمسوی سی کوی خدای پکو یی چې ته په خپل غلام ځان سره نشری کې او زما په دې خدمت او کې ما سره بل څوک سری کې بل دا را چې ته په دې خپل بيبي کې غلام نشری کوي مله سوچ سری کوي ما سره شریک پیدا کوي هغه څوک خبر نه تہاتون تاسو یریګه د دې علماونو نه ها وکړه خیفتکم ان پوشکم لکایرا ستاسو د نشنو یعنی د نور اصلانو نه چستا سره په تجارت کې شریکی ها هغه هغه هم شریک په تجارت نشتا کوم خوفته نه دا خوفته د هولانو نشته نشته ولې دا غنه خدا خوب ذکر دی يا همالك تكا لا حشدج خفي خشبه ديره اه دع ما ناج بل زينك ان تشكم كذلك كانوا تصلوا لا يعبد لكم استعمال العقل كي ما لتابل الذين بل كنتاي بنابي دي ان كان شعبالماندي اغوا اهم غير اغوا الشاتخ بلا بيد دليلنا دليل من الله فما يخلي ال الله وچ تو پکیدایټ کی من هغه چاته عبد الله اول لہ الا څنګه کومه دې آیت موصول کا مخلوق دی اب ما لهم من ناشرین نبی رضی اللہ paramagnetic حق متوجہ کا وجہ حق کا وجه حق فل ذات لدین اگر دین شتا تا حنیبا متوجہ دا یو دین تا دا دین تا نورادیان فطرۃ اللہ الجم فتره الله الفتره تبوي منشوده المفروض به النبي المعروف تي عاشوا لازم شي فتره الله ده كل مولود يولد على فتره الاسلام فابواه يحمدانه أو ينشرانه او يمجسانيه قابلیت خدا پاک ورکل دی کنے ہر انسان پر چت فری دی ز خلیہ و تعفو یقبل الاسلام لکفر یہ اسلام قبلے کفر پاک اسلام مکبلے یہ تے استعداد او قابلیت فطری او دا خدا دا جناب دے چکم ہر انسان تے ملو دے پکے توئی فطرت اللہ تقابلیت او دیشتی آدان دا خدای سرا چا خدای کمدر کردی اللہ تی قدر الناسا چا اللہ پیدا کردی اللہ خلق علیہ حب آغیبان دی لا تبدیلہ بیگی نشتر بدلی دل لخلق اللہ لپارد دین دا خدای یعنی میں بدلوئے دین دا خدای مو بدلوئے بدلی دل پکی مکوئے ذالک دین ارقیمو عدا دین مستقیم دی لا اسلام ولیکن اثرنا لیکن اثر دا لا یعلمون پیجنا پدا شهر کې خدای په کوم نیبينا متوجي اے مسلمانانو اے انسانانو الہی ته تقوی خدای ته تقديس اسلام ته وټقو خدای نمیري کې او مخالفت یې نکموي قائم مسلات او استمام ساته نماز او لا تكونو او مکه کې ګر مشرکاننا چغدې د فرضیت نه انکار کوي او یا د بوتو سجدې لګي من الذین دا من الذین و ترکیب سوا کے شوی ری دا من المشرکین نبدل لی پایعالی دا حرب جرد ترا لینمکی گیر آئکسان نا فر رکو شاوی تا پر قبع غردو لی را باقبل دن کې او مختلف پاک را پاک را پاک را پاک را شوی ری کنلی او بی پا دید دن کے مختلف پاک ری ری کلو حزبن اواری او پاک ریسی دا اری او جماعات چرے بیما پا آنگ دن بالے لته جب جدی پني ځان دي فريقون هغه خوشاله دي شدتي کې ما او ټول خلک پکاله たり هي معنا ده کوم اسلامي مکتب کړي وچی ابا ازامت سن ناسا ارکل چې ورشي خلکو تا درن دې کنه سختي شدت او لک او مکاو باندې سرغه تا او رب پههم ندي را بلي پر ودیگا مونيبينې له چمتو دي وي ثم يزادا تهم ارکل چې الله او سكي منه پخپل جانب نه رحمت او باران پیوکی را او راغشالی راوړي نه ما غن نه اذافری کوم نه ما یو د دبینا ربهم شكون پېګ په خپل نه او پخپل خپل پروردگار پر شریک نه وونکی ادا د صلفه نذیه بهدا شید نیت کرو چې دوی ناشکوکیو کی د ما په اغن یا ما چهره او تور کړی دی نه 82 هره وری شار شر پاسی ای يو خفلو خفلو خفلو مطرنا بناو انقذاب مطرنا بناو انقذاب او بحران صدائفة فجمع هذا نفتمتو فريقي نتانسو نفر حاصل كي چند روزا چند روزا يو صور وضي فسوف تعالیمون زد اتتانسو بخفل عاكبتو پیجنه فتبرتو دهگی اللح رب زل جلال فرمائی ام انزلنا آج حل انزلنا ام بمعنه دا حل بگه دا ام بمعنه دا حمزه ام بمعنه دا استفحام ام انزلنا حل انزلنا ایا منگا نازل کرده پا دوی بانده سلطانا خجتا على صحة شرکو خجت و صحة شرکو شرکو نیستای ده نبغوه يتقلمو ندغ الدلیل يتقلمو يدلو خبري کوي چې نه دلالت کوي بیمه به صحت ما په صحت هغه شرک کان چې دوی دي کاری باندې جوړه شریک نشي د الله سره غیر الله په کوي وې زال تمن ناسه هر کله چې مونږه او څخه خلقونه باندې رحمتا يعني راحت دیږي نو فرحو بها نو باغي خوشال شي په خوشاله تکبر او پاګي باندې یا سپیا دکې تره زمنګه کمال او به ان توسبهم او کچته نه راځي که شکره دا ده کې غرور او شکرې وکړه او به ان توسیم سہیاتون او کچته په توری سیګي بدی زحمت اما ختمت ایتی هم څو دا کې باندې چې او د دې کنه کو پره ماسي دي ازه هم یقینته یوم خنشوا دا ما خپل دا خپل اولم یعربیین پوری چې اندلای شروع کا جنہ براحیرجی نمجشا ابو یحدر او او بچیتنګی ان فی ذالک لا آیات لکم یبنون بآتزا قربہ ورک چې کوم دینږي کسو خامن د خپل ولایتا حق پر ویګې هدایت کیږي امام اعظم دا استدلال د دین ولیدې په وجوب د نه پاکه د محارم نه پاکه محارم په دې او فرض ده شمرکا قامندان خپل ولایت خپل حق مسكين خپل حق پر کا وبنه مسافر خپل حق پر او zalika da ida da haq da ida da haq zbil qurbata dikta khairun khair de behtar de lil din da panday kasano yuriduna cher adl wi wajh allah da sawab da khudai mullah e جو زه لري براوله کې ده بل ته باید allele یو لري خپله کړکوه دي خپل دې مکرر خبري په مقصد ځانبه دا کا دالې به یو لري پتی غرض به یو لري چې مال له زیاتره وي فاگر چې دا پتی غرض دانه ورکول شماله زیاتره وي نو جواز تا لیکن سوال پکې نشته تګ او چې دې ده پاره ورکی واکړيږي چې نه په دې د خدای په صواب د فار بس د رضاو د محبت په بنا ورکو دوچته خبره او باقی چې دی دا ټکي چې دی کنه دا بیا درې دا د امت حکم من بیان کوری ها او دنه بیره سلام د پردا جائز ده چې دی او د اعلی چا ور چاته ورکی جمعه ته بل زیاتوري ها دا نه د جائز په کومه یا چروا ولا تمنن تستخر ورته متصربي ولعام دم نن تستکفر او ته ایت اې په نو کوا چات شه مور کوچې غني تته نه دا دم مت پاره جواش دا او باقی جره ده څتا نه داله چتا دانیت کوي زه مت پانه مولاده ها هبلا نه دا ینه رسخت دې کی عظمت دې رسخت دې او عظیمت دا دیش را خدای پر نم دی ورکڑی ویڑا دا بڑی را دا دا دیش دا دا دا مسالہ وقت باکہ خیل طالبان ویدہ دراندی میں ندا اسم کراندی خدری مسری شفت حروغی مساری. حضرت شان باتی مستسان کی باکی زی اللہ پا کوئی وما آتیتون اگر چتا سورکوے من ری بند دالینا لگتا مراد ری بان دالی دی وربا یو تولې بيدې درته طالبې هه نوږ ورکاو ته پدی مقصد ورکاو ربا خو زیادت توې کنه چې ماله زیات وروږي نو خدای زکه پرې با من ان في اموال الناس ليربوا ليزيدا چې دا زیادت توکي ربا يربو خو ربا خو زیادت توې کنه چې دا زیادت في اموال الناس من اموال الناس په مالونو ز خلکو کې وګما ته زیات وروږي نفلا يربو. نو پلا یربو نن نه نه زیاتی کی پنیز ده صد... خدای نه پلا ثواب تی کو ولا اسما ایذن او کنه اوما اتایتو هغه چې تاسو ورته به من زکاتین من صدقاتین مراد زکات نن صدقه ده دې د کی صدقې ته ولي زکات وی ولي شریف د ګونان نه پاکيږي مال پنه پاکيږي حقيقي ترې دونه چې پدې باندې وجه الله یعنی سو درزاده خدای رضا الله او ثواب الله وقرب الله په اولات هیڅ کوم لکه غریبون تا ښکشان مدعفون چې دین و داده با مي چې غدا د مکرمون فشار دې د چنده کول کی دې صاحب الله را پر ثواب دې چنه کنه الله هو لدی داسرور تلای ديږي الله هغه بینه زیره samt علكم شتا شي پیدا کړی یا ثم مرض الحكم <سؤال> متاستر جیدر کوي او ثم يميتكم عند انقضاء اجاركم ثم يحييكم بالباس بعد الموت لسلور كارنه شو هل من شركائكم استاسو پدی شرکا کی شد دی من يقلو چكاي من ذالكم ددي سلورو كرنا من شي بحران فساد ظاهر شوی دی اثر د خرابه خرابي کا اثر د خرابه فل بري فوتقي راسه او بل بحري او په دريابونو کې بما کسبت پسود د اګ شيركيا تو د بدعاتو د معاشيو او د رواجونو کسبت کيه اي ناس لاسونه د خلکو يعني خپل کوي ا دان ولي الله دا پدوي بندا سكترا وسته ل لي يوزيكهم د د پانا چ الله و سې کې پدوي باندې بعض اللي بعضه عذاب همي بيغي او بعضي جزاء د اګه عمل عملو چدي کم کړي را بعضه د کوي چې ټول له بخیرت کې او دا باندې چې په دوی باندې سکول ده لعلهم يرجعون چې دوی راواپشي او خپل ماسیهت پټوا بدل کی ماسیهت پچا بدل کی پټوان بدل کی هغه دا علماء دي کړي چې تا شبو کنه دا زموږ د دب دې کلم مونږه شمان ویجي هاي د خپل سره عبادت مړي شبتا تپی کړی دا دب پدې کمانو باندې دا سر خو دې دي کنه کیږي کونده بده پایو سات کې بدې لاساته تروبسته اړي غریبانه خلکو د شین دي دا نه دا دا جنه پېږې او دې تبلال او وبسو پایو سات پر چې براتل لشل کبان میزان سروایشت اوس پکې کندو واڅه پکې نه ځکه دګي کې بس را پاسادر ها تفسیر قرطبي و غیره کې ذکر دي حافظ ابن كثير چې د پارو کې اعظم په زمانه کې د غنم دان نه چدا دا د تو مخورما په مقدار و اوس وګور ته موږ څونه ورشي د دې ګنا په وې ضرورو وړيږي ورو وړيږي دا غل باران نه باندې کی فوی شي ا دا کنه چې د باران ووشو دونه دونه خریده به روغه تلجی اخر له دا سې دي چې ګوره بلا مرزونه پاګه ده پکې پویږې ډیر مرزونه په ده پکې اوس په باران وشا ورښت دا د بچلار موږ به دې تا په تا دما لزان بشف د سری د مخنه ال وکید ال ل ال ما یونی ویلم جی او اوش چیدی ک نوش وو کر دیا وی پر تا شیدی چ ټول بس د تغبیل نو دا زهر الفسادو په البر و البحر هم فدریابون کمد قصه ازی او بعض علماء ویا چې فساد پس مکه باندې شل او بر پاشه وی دی اغا دار چ قابل لاو لگی د حابیل مړ دا په سات په سګری دا په اوچاري بیا دمل سلام په دې تیم کې تلو توکلجي وی په دې تیم کې تلو مکه معظمه حج کو او په دې کې چې وبي اوس کې لکره او بت وی مله او بت رخي دي نو خلک په توګه څه چل دي وی په دې مختزمکه باندې عظيمه ګناو شو تا ته پته لګي چې ګنا څنګه شي او ویل به ګنا شرب کورونه تر او ان ویدا غنا شو هغه راول کېد نه غا اودا اوله موری کېدی پېږ شيخ سلیماني جمال هغه کېدی په حاجتور جمال عل الجلالین کې شدہ اقاوی شدې کنه دا حابیل وجلینو نو د کمی اونې تبور لري ته نه به میو در کوله میو به در کوله وی د ملک پې کې کنه د دقه روزي نوبت راوي شو غره مقیم او بخوږي بتولي پلو مخه کوي اوی چې د مملکن باز او نو کې مې وو پاتې شو د بازنه لا نشه دا ټول سمره ته به چې شروعو ده په ګناه شروعو ده څوک په لشه ریکامې آتا شنو ګورې چې با تاسو قصدا ما خلې ما خبره تاسو کنه او سره ده چې ګناهونه چې باخذهم الله بزنوبهم باخذهم نه په د ګناه د وجه نه میونیول د ګناه د وجه نه ما ندی وجری گناہ وجری تقشیلی خدای پانک روزر جلال پرمائی بزدان دانگا وجدا وحر الفساد فی البری والبحری بما کسبده دی الناس پس اوب دا آنگا گناہون چکری دی خرکو یوزدیکہ ہم چو اصر کی پدیوان دی ماتے آنگا سام چکری دی لعن لم یرجوون چه توبو باسی و بیام خشی نو بیام نیخی قل سیرو پی الاند اوګر د پد آزمک ک کې په کې کنا نفن جوړ وګره السعيدو مووئز به غيري سيچاتو وي چې د بل نن نه سيټ قبول کی اله کدي بل ته خو دا ضرر سره سره عمل به زپري دمه قل شي وو اوګر د پد آزمک ک کې نفن جوړ وګره چې کای په کانا اللذین چې څنګهږي و اخيري انجام ده اي کسانو من قبل چې تاسو قبل کې شي وي دي الله جواب کوي كان اکثرهم او اکثر دوي مشرکانو پاکم دا اعلان دی د دا دپی دا پسان دپا رہا طالب و فکر کواب مفسرینو لکلی دی چھدا پسان چکم پبرو پا بحر کے دن داغی اعلان دا چې چھپا دی آیات کرا روان دی اوری جی پاکم وجہ قبل دی جی تا متوجہ کا پل چکم دے ذاتو لدین القیم اغ دین مستقیم تا چې دین اسلام دی ادا متوجہ کا من قبل انیاء لن بید راتو دا اکر زنا لان مرد دلگا چنش تره بدل دل او وابسید اگه دا پرا او رازیبا من اللہ دا پچاپوری متعلق تی دا, دا متعلق تی پا یعطی پوری رازیبا دا اترپنا او یوم اذین یصدعون او پتاکا وخکی با دا خلق بجدہ شدہ جویعشی یصدعون جدہ جدہ بشید وائی طالبان فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشعمه واصحاب المشعمه نقدی شي جدا جدا بشي نو من کفرہ چا چکفر کو ها الله په کوئی فعل اله نو په د باندې کفر هو کو وبار کفري پېگی او کو پر د دره ممه حمیده صالحان ان پوشیم نو دوی د خپل ځانونو د پاره یمحدون او تیاروی مکانات پا جنت کی. دیز یعنی چه تنیک عمل کیا نوال تاکی جنت کی تا دا پار مکانات تیاری کی. نا دا یم حدون، نا دا یم حدو پیجنی، ولی ما حدسه تاوی. ما حدسه تاوی جا. پا لغت کی گستردن تاوی. گستردن منسو پا قد کی بستران چاول. نو ازان تا دا خوب زیانی تا یاری. دا منا دیجی. پا لی ان پسیم یم حدون، <تصفيق> نو دې د خپل قانون د لپاره تیاری مکانه په جنت کې راځه ادا دې د فرمنه خیرت راوړي او ته په گنېت د لزینا چې الله جزاو کوي چې سونو چې ایمان لرړي دي او نیک اعمالي کړی دي مڼځي خپل پګرنا انه لا يحب الكافرين ته د کافرو خوښ ندي بلکې مبغوز دي او الله په کومه تشما دي تو ګوري او دا قران کې چې کم دي نو کسو او رحمت تو ګوري ومناياته بجز دنه پیګي او د نه خوده قدرت ته خدای نه د وجود د خدای نه د وحدانيت ته خدای نه دنیا مت خدای نه دنیا مت نه او کنه ان مرسل ریا چرالی کې الله بادونه حدیث مبارک کړه هغه دی عبد الله بن عباس سووي چې کوم زیکریا په قران عظیم کې جمر angle دانه دادا خیر بادونه دي او مبرچ چر angle دی ريحو بيګي بارسلنا دا دا شرده کوم ځای چې ما فر دراګی دا دا شرده دا بلی نه با شرده حضرت له ما خبره دی پیږي را ورسله دی یا حا چا کنس ادا کوم دی دابا د سبا باد شمال باد جنو باد دبور نه ګوري کوم با دی لگا باد دبور پیځنه او باد دبور باد دبور حضرت مبارک فرمایې دی نشرت بالصباح وهلكت عادن بالدبور نشرت بالصباح رواه البخاري پېږې نشرت د ځکه حواله ورکوم چې طالب سره ډېر قدر نه زیابم کنه او چې تاسو سره قدر پیدا چې څوک یې تخاله کول ندی نشرت بالصباح ما سره خدایم دات کړې دي په باندې صباح او وهلكت عادن بالدبور او هلاک شوی ودي عادیاں په باندې دبور ممرګری <مارگریاء> بعد سبا کم با ته وي یو خوګ د شاعرانو بعدې سبا او که نه شاعران پهې خبرې نهپېږي او د سبا په ټین کې باوي نو دا بعدې سباداران کې که دا باې بعد سباې ته ووي چې قبلې ته ته مخکې نو خته ته شاې ستا د شانانه چې کم بعد لږېږي دا بعدې سباې او ستا د مخ نه چې لګېږي دا بعدې د بورې او دو باې سباې ته. آغه ټیم کنا خوې نه زوې مې په پیه هې مپی راځه سړی په څو نه ها آره هغه تنه دې پیږي ها تاسو نه شې دې هغه سبات ټګې دې پکې راځه ای باده سبارو نن خبر د مدي دي مغه دي کنه د دا دې د کومه ممد می شپزه حجه تلونه راغلي نه غته مي دي دا ته کې ملتو وینم نو دا شاعران دا سو وینم هغه ماتوي مورې چا غوي دي باده سبانه پېجه دي لې دي باده سمازه باده سماج ودي دي ته وې چې راکړه د سنتو په ټيم نو دي دې ته باده سماوي باده سما دي ته نه وې نعم خوش آلکادا اللہ رب ذل جلال فرمائی چو ویلی وزیک آکم ومن آئلیتیان سلال یاها چرالی گی بادونا در قسم بادونا باد سبا باد شمال باد جنوب دادا خیر بادونا دی او بل باد دبور دینا د شر دی مباشرات ان زیر ورکو ان کی رن بے اے دا او ویلی وزیک او بل لدی دا پرچان لاؤسا کئی پدا سوان دی من رحمتی رحمت پل وللتجليل فلکو فیه او بل نتیص پر چې جاری شي بیره فيه پدی دریاپ کې په امر دخله ولی تب تغ او بل د رپاره چې تاسو طلب ک من فدیه پزل به په تجارت سره پدی, پدی بیره کې ولا علکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر ادا ک انده حر در جلال فرمای ولی قد من قبل کر او یقینا مگرالی نم بیدتانا پیغمبران الی قوم خلق و مونتا فجاؤوه بالبینات دوی وطرات الفخکارو موجداتو دوی تقدیبو کو نفنتقمنا دا فنتقمنا فقذبوهم بان مرتب دے نمنگ انتقام واغشتو بدلم واغشت دلی پیغمبران دا ایکسان نا اجرمو شاوی مجرمان اوکان حقا علینا نصر المؤمنین او دے حق او پمنګا امداد د مؤمنانو سره د ترکیب یې جنې نا حقا ولی منسوب دي دا د دې خبر مقدم دي او نصر المؤمنین ولی المؤمن مرقوم دا اسم مؤخر دي او دا علینا د متعلق به با اعتبار باندې ده حقا صفته نو ترکیب راواسا ها وکان النصر المؤمنین حقا کاینن علینا حقا واجبا علینا بنابرا تفضل کری او جو برنادی دی امداد دمؤمنان دا سرا حق پا منگا حق قائن پا منگا اللہ اللہ اللہ اللہ غبی نظیر و بیمشل ذاتی یرسل ریاہ شرائلی کی بادونا پانتو سیہ رو پیگی اون دا, دا سر حرکت ور صحاب نوری ازیتا پور تکی حرکت ور کی سمندر نائے پور تکی کم سمندر نه پورت کی نو پیب شتو خو نبرابری کی دا بادراولگی کی د ورځې برابر کی چې سماوی وی غوړی د وی غوړی او برابری کی کای پېشا سره نج چې د خدای خوخای کای پېشا او که ازمیر چات را جې دی ورځې تر حاضر نه کی او سره چې د خدای خوخای اقق چې د ورځې برابر کی او ویج او وی کردې پیګی ٹوٹی ٹوٹی ٹوٹی ٹوٹی اتقیق کتے جو زی کے قطاب بل زی کے قطاب فتر الودکا تبین باران یخرجو چراوزی من خلالہی من وسطیہی ولی اتصحاب و غربال و مطرمی ویڈیو کنوی داگی داگی دا سمون نروزی داگی وسط تروزی اللہ پا کوئی فیض آسوا بھی ارغنچه الله رسوله کی پدی والجزه سره من یشا اگر چاته چلنا اراده کړی خپل بندي کانو ازا مستبشرون ما کنه دوي په یو بل تزيري ورکاي او ان کانو ابل طرف او او سر سرودوي من قبل هي من قبل اني نزل عليهم ديو تا ان مخففنن ثقل دي و ان کانو سر سرودوي من قبل اني نزل هاي ومن به دينه چلا من قبل هي او قبل د نزولنا او قبل د ظهورنا نه قبل د زوهور د دی نهله مبولسیين ويناومیددو د باران نه ف زور محاطبه توګوره لله اسارري رحمت اللهغ آثارو د رحمت ت خداته رحمت ت خدای بارانې اسري سدي چې دازمه کټوله شنه شوي ده دا ګونه پلا می پرا ختي پهونه پراختل غلی پرا ختي کای پای یحیلردا چسران جان نا چکم دینوګه اک تازه کړلا زمکه بعده موت حافظه توتوال دا غینا ان ذالیکا <سؤال> یقینا جمدی کون کې د دې زمکه لم محییل <سؤال> موتا خام ها جمدی کون کې د مړدی جمدی کون کې د مړوده او علاکل شان قدیر اور نا په کوئی بل طرفه ولا ان ارسلنا اخر چته مونږ ولېغو ریحان یا بعد بعد دبور نا با دی دبور دی. مکر جی. نپرا اوحو. ندوی اوین دا پسل. هور زمبی راجی دی پسل تا. هاں. مصفرن تج جل. تیکتا. چج جل بی. اونا اوالی دا بات پیو لگی دا کون لگی دا. بات گرم پیرا کلی دی. لزولو. ندوی اوگر دی ممبادی. پیگی. پس چکم ممبادی ایشپیراری دی. ممبادی. اس پران ہی پستا زیر باش دا گینا یک فرون شدا گینا شکری که دا سوشو دا سوشو دا سوشو ناکشای کن دا خبر پرنون تیر شوی وا او پا لا تسمع الموتا یعنی الکفار کالموتا او پا لا تسمع الموتا دا کپر پشان دا مولو دی آتا اورو الموتا نشکولی شپاگی پیدا مرتبشی او پا تسمع سمد دا آتا نشی اورو دا پرنون تیر شوی انو چې کوم دی بلنا اذا ولوم درین خصوصا ارکد چوغردی شاکوون کې اوما انت به حد العميه او تنې هدايت کوم کې الان دو ته جمع دا اما دا ان ولالتي اند کوم عايت دینه ان تاسو مهو تا ابرول نشکولې مګر آ غا چاته چې ایمان وروزم پیایتونو باندې نو اورول د پی دی او وي تا کولې وړې شکل نشکولې هغه وی په یاد نو په مسلمانون اللہ اللذی اللہ غبی نزیر و بیمثلہ دادتے خالق پیدا کردی ہے من بوفین دا زعیب شینہ دا کمزور شینہ ولی آغنقان دا ما این مہین چسپکی ہو بیدی آو دا سکم دے پھئی کہ کانا دا پزلا دا حضم رابیدہ دمرا کمزوری دا سدا پھئی کہ خوکمولی کردی پھئی کہ او پدا پل سپکی چدانه پتچه دا دا فضلا د هضم رابې دا دومره کمزوري دي اولم نه داته د یمم نه دریمم نه دا دومره کمزور شه دي ضعیف شه دي سپک شه دي ثم جعلها رب الا گرددئ مم بعد زوفن دوفن فستق کمزوره دا مشوالنا دا مې ولې بدن مې ککنه نه کېري چمعشي نقصانې بغیر به دولانه أغا كما كم زوري با؟ أغا كم زوري دا نرخي با أغا كم زوري دا نرخي دا كده توفوليت دا دا ما شمالي دا قوة قوة شباب دا كم قوة تي قوة تي شباب راغي ثم جعلا من بعد قوة فست قوة شبابنا دوفا أو زعيف والي دا وجد وجد كار پيگ دي أو شايفا پيگي او سپینوالې د بیرته بیا ته سپینشي ابدانم کمزوري شي نه دا ولي شو مالو بشه چې دا اے اوښوک منتظم شتري کنيشتري شتري یخلکما عائشه ول هو العلی الله پیدا کی شي چې خوخای او دی عالم او قادر دی و یوم تقوم الساعه په کومه رات بچی برباشی او دیږي قیامت یقسم المجمون قسمونه بخوري مجرمان پسو په دې خبره نا مخسمونه عليه دا شماله بیسو وی دند ندې کړي مغېرสา وی دند ندې کړي په دنیا او په قبر په دنیا او په قبر بیر دا یو ساتنه ځکه چې دې سختي دا کذا کانو ان تک قرنږي وډوي لکه دلته چې دوکاو خورلا ها او قال سلام یفكون د دې کا کولی شه د حق نه باطلت او ولا ال اولو شه په حق نه او وقال اللذینا او باویان کسان قوت العلم شاویت علم مرکل شویدی ایمان شاق مسلمانان دی او عالمان دی او پوی خلق تی مسلمانان ونتا بسوی چلا قد لبستم پی کتاب درنگ ترکت دیر مودا فی کتاب پا مکتوب پا محفوظ دخدائی فی کتاب پی کتاب اللہ پا کتاب دخدائی فی کتاب مکتوب ده خدای کی چې مکتوب دي په لوحه محفوظ کی آی مرګ دې کتاب الله فيه مكتوب الله یعنی په هغه مکتوب چې محفوظ ده په هغه ځکه په لوحه محفوظ کی الى يوم البعث تر ورځې د ماسپوري نو په هاځه يوم البعث دا ورځ د دا, دا, دا او نکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو لا تصدقونه ولې علم متوقف کړئ کنه نو تاسو غوړې بل تذدیق دی تاسو غوړې تذدیق کو دا مننه دا په یوم ایذین نو پدک لا جن فاو لدینا کیږي دا غمو ورن کی سو نه پورن کی هغه سان ته ظالمانی څه شی بوت نه پورن کی ماجرتهم وزر خوی دی دا ماجرته د لا جن پایل دی اولا هم او دا الینه ظلمو غری موصول سره د سلینه مفول مقدم دی پدہ ورځ باندې په ورن کې هغه څنګه چې ظالمان دې ما حضرت ته دی اغه اولا هم استاتبون او نبن ولاهم نوی دی یو استاتبون شدد بین طلب در رضا کول د خدای وکړی ولی طلب در رضا کول د خدای په خیرت کې کی که په دنیا کې کې ګره ها په دنیا کې کې اون لپا کو یو کړه سړی فکروله گئی والاقد ربنا تحقيق سره مونږ بیان کړی دي نن ناس ته د خلکو په حاضر قران په دې قران کریم کې من کل مسل هر قسمه څو مضمون عجيبه هر قسمه مضمون عجيبه دا مې بیان کړی دي بل ان جي ته عظما د قسمي کتامه تر اترکو بیایتن په موجل دي چې دې کومه وړي چې ا نو لی یقولن ان الیدین کفروا خا خمخه مو یا کسان چې کفر دي ان انتم تا سنئے الا امتلون مگر با تلګوی د حقې کذانې کوم ته قرانګي ایت با الله الله مهر لګی په دې دا کسونه باندې لا یعلمون چا تصدیق نکی پس تاغینه چې مو دا مهر دا نو بس راځه پس شبر کما انما عبد الله جوادت خدای پاک حق د جستاد دین ته بغلبه ورکو او توحید د بغلبه ورکو په تشریق وبنا یستخف فانک الذین او بائستنی کتاب لرا په عداوت دوی وایا ولا یستخف فانک سپتنی کتاب لرا یعنی بائش دینه کتاب لرا په کې کې کې کانو 22 دنه کې او کال دا مانا ښه او 30 دنه کې دا لږه په دی اګه سان یقین نه لدی سورته اقمان سورة اللقمان مبارک شدیده موکی ده وی اربون و سلسون ایتن ده سلور مبارک دیشتون دی سورت مبارک شده انما يستفیدو من حاز القرآنی المحسنون دون المسیعون پیدا دا دیا قرآن یعظیم نشکن دین ایکان لی بدان تین شایش دی محسنون چی کنا او مسیعون گناہ گار تین شایش دی او صورت لقمان وززکوی شو را قدات اینا لقمان الحکمہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ ویو څه تحقيق د آدې چې لوکمان چې دینو دا پیغمبر ندې ورکی دا ولي ته ودی او دې دې رغنه سب چې دینو شړیو هغه یې مرتبه چې ترکان دی ځکه نجار لا پزراغړي دی چې دی نجار دی او زه کم سری سب سړي دي لیکن خدای لوی مقام بر کړی وهب ابن منبه طابيو یو سما ته د له زرا خبره د حکمت را رسیدري له زرا خبره د حکمت حکمت معنا یعنی ور خبره کو ماغدا چې لقمان حکیم چې دی نو کوي خبره د حکمت د کوم مثلا وی چې شهبا افاده دې شدو اطوار کوله دو شرعی فتوا غانی ورکولې او خلکو ته به حکم نه داود له شنام چې کله پیغمبر شو نو دره تر کال پتوای پتوای پرې خو دله شاو توي چې دا الا اکتفیتو یزا کوپیتو آیې ز چې کوم دینو ګی کې اکتفا په عبادت ته ده نو کومه چې زم ما کفایت وکړي شو دا زبردست د حکمت خبره ده شعر کله بل شو کو دا زم ما پی سلام کوړي شي نو زمو سرکار دې زو خپل خدای عبادت شروع کوم هغه توجه مخلوب ترہ زو په توجه خالق ته وکم مشکات مبارک کمدار اغلی دی چې او خیار انسان چې دین دا دی شدغه فزبان دی بل یعنی شوکار کولی شي الفقیه لفظ راغلی دی الفقیه ږي اذا اوشتونیه ان هو اغنا نفسه هو ناګم دمانه چدې پکی انسان ارکل چ دن بی پروايره شي نو اغنا نفسه هون دیم بل ځان بی پرواکی سماره چې د په دې بل شو پیدا شي نو دې په عبادت ته خوده شروع کی نو ورتهوری خبرې پریدي نو دا څومره د هدايه و خبر د خدمت تا دغه مثلا تازه حفيصوي چې چاو ته او وی چې رډې ګناګار شړې شوق ته وډې ګناګار وډې چې کوم قمق الانسان غدي چې خلک په بده باندې ویني او دې سفروانه کوي د دې قمق الانسان دې دی چې دې ګنا کړیو او خلک یې بی پی ویني او اس باک نکی کړي را دا داسه لجر خبر ده حکمت وهب ابن منبه چې لوی واعظو دا سویزو چې سریب بگی حرف کې واقع کېده مشکات مبارک دیر دیر جات راغلی نټا چې ده کړ داوا کې ده او تاسو شرو خبر نقل کړی د چا سل کې د اختیار ور پېښو دا دریه خبره ده حکمت پور شدتای اختیار ورکړی شو پمابند نبوته او د ولایت کې نو د ولایت غره ک له بوته پر خدو ولایت غره ک چې دا ولی ورته وی دا کنه وزد خبرو کړی چې یا الله کما ته تو لزومن حکم کې د نبوته او نزوت غاړه او کنا داوی چې اختیار راکې نو بیا زمما دا ویلایڅ خوختي او نبوت کار نه کو نو چا وته یی دا ولي د نه بوت غوړ نه کوي د نه بوت چې دی کنا دا له لوی زبی والد دا هغه مؤثر تنش دام د دا حکمت خبر دا یا هغه مؤثر تنش ورسولي او ګور وی دا یی موجدادا مال اختیار را کو نو معلوم شوا چې زمي واري په ما رازي او که سي به اختيار ما ته خدای را کړی وي نو زمي واري باغ غشتو نو په دې اختيار کې وفي همافي هي مده کې د ټاکټه کې پروت کې په دې وفي صحو ښار چلے کې شو دي له دیو جره داسې سورت لقمان متزکر بسم الله الرحمن نور بطری خبر ذوالقرنین لم يورب نبيا كز لقمان فاحذر عن جدلي الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم بیگی دار روان مزامین او دارا روان ایتنا ایتنا ده کتاب پر حکمت تھی جس حکمت والا کتاب تھی او لقمان حکیم خبرم پکی ذکر دا سید ابن مسیب تیو سر راغی نداس اغا تورو درنگانو شرمیدرہ شرمیدر سید ابن مسیب بتوی ویم شرمی کا پدیح قل توروالی بانی وی دنیا کې د کسان بزرگان تک تورتی شوې یا وی پکې لوقمنه حکیمیت او دیم چې دی محجعو چې دا غولام ازارت کردہ شوی غولام د فاروق اعظم او دریم چې دی نو بلال حبشي به د دې کسان بزرګان تیر شو دي د دې پشان شان خلک نه تیر شو د دې وړه کسان چې دې نو تک تور مدام پا کیو خبرات ازا دا حدن دا قرآن یوزیم چلی دا حدن ورحمتن ولي منشوب دی دا حال دی دا تلکنا دا تلکنا که دا, دا معنا دا تلکنا د معنا د تلکنا حال دی ولی تلک کی معنا صدا قشیرو فِيگِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ اُشْوِیرُ الْإِلَيْهِ حَالَكَ دنی کوکا رئی نوش پا اری اوش حلیچ دین دارا ہو لگی گی چه ما نو اللہ پاک دا دی رفارا بایان قید دی څدا په زبانې مخمص نه کیږي الزی دا محسنین او دا نیکو کار هغه شان ني یو قيمنو صلات چي به اهتمام د مانځه ساتي چې عم د عبادت بدن یو دي شدا غوي کس دې اصل د عبادت بدن یو دي او یعطون الزکاة تا چدا اصل ده عباداتو مالیو ده دا بیان ده عباداتو شو او هم بالآخیت هم یوکنون بیان د اعتقادیاتو شو اگوی پروزی رشتنے بان یقین شاتی اولائی کا دا بیان ده عباداتو شو او ده اعتقادیاتو شو دا بیان د شلی د محسنین شو اولائ را خدا مېر بهم او خدن ک تنوین د پاره تعظیم دی په لوی هدایت دې د جانب د پروردگار نه په دنیا کې او اولائ که هم المفلحون فل اخره او مفلح دمنا شفایزون بالجنان ناجون من النار دي چې کامیاب دي په جنت او نجات بیا مونته لري اور اورا ومن الناس چې کوم دې دا یو خاص خبره کراغل دی چې نظر ابن حارث دې کوم دې نو کې کې راغلو تجارت په کو یو لوی تاجرو او رسول الله په دشمنانو کې دې چ دې نو کې کراګ دلته کې پارش تا قادشیه تا او لته کې کوم دې نو نديه عجبکه شي چې چدپوي هغه واغشته دي هغه او دا رنگي اوردمه چې دا وړي راښته دمې پیدا کړل او دمې واغشته هغه مابسته نديه له مکه وبکل کنه قریشي ته وو کې غوډو ندبه داقې شي وت شووک لري او دا ننږي کوم دي ما غدمه بغړیدله او غیبه گانه و کولی بس خلک فیده قرانی جیم نرامنی کولی دی بارا کدارا درشی بیلی لکه استاد حب دی آخر که خبره کولی او ناس و بازی ده خلقونا من آغسوکتی یشتری شدی غورکوی او دی اخ دی اشترا پخ پلی ورا کوي دا یو سړی یو شی دین غوړکولو صحیح او نفراد شی مستلزم دا غوړکولو د شی له دی, دی اخلیله وح حدیث د غفلت خبري له وح حدیث څه معنا د غفلت خبري یعني له وح حدیث چلي کنه ایمان